Gânduri despre Cartea Apocalipsei de Ellen Goldwight. Capitolul 16 Decretul de moarte Decretul de moarte din Apocalipsa 13 cu 15 este ultimul act al dramei. Acest pământ a ajuns aproape de situația în care Dumnezeu va permite nimicitorului să-și îndeplinească lucrarea lui asupra pământului. Înlocuirea legii lui Dumnezeu prin legi omenești, Înălțarea doar prin autoritate omenească a duminicii în locul sabatului biblic este ultimul act în drama Pământului. Când această substituire devine universală, atunci se va arăta Dumnezeu. Răbdarea divină pe sfârșite Dumnezeu deține o evidență a tuturor popoarelor. Când sumele adunate din registrele de evidență ale cerului vor ajunge la măsura maximă a nelegiunirii, va veni mânia neamestecată cu milă și atunci se va vedea ce lucru înfricoșător este să abuzezi de răbdarea lui Dumnezeu. Aceasta își va ajunge limita maximă atunci când popoarele se vor uni ca să desfințeze legea lui Dumnezeu. Apoi satana îi va împinge pe locuitorii pământului într-un mare și ultim necaz. Întreaga lume va fi cuprinsă într-o distrugere mult mai teribilă, decât cea care a venit asupra Ierusalimului din vechime. Va fi o scenă de conflict pe care nu o poate descrie nicio pană omenească. Focul pasiunilor și fără de legilor, odată scăpat de sub control, va umple pământul cu suferință și pustiire. Astfel va veni un decret. Puterile pământești vor decreta ca toți, mici și mari, săraci și bogați, liberi și robi, să se supună. Se va declara în final că ei sunt vredniști de moarte. În cele din urmă, un decret universal îi va condamna pe aceștia ca meritând moartea. Bazele unui astfel de decret Se va susține că cei ce stau în opoziție față de instituția bisericii și legea statului nu trebuie să fie tolerați, ci este mai bine să sufere ei decât să fie aruncată o întreagă națiune în confuzie și haos. Decretul Va îngădui un anumit timp înaintea execuției. Acest argument va părea convingător și în cele din urmă va fi publicat un decret, dând libertate oamenilor ca după un anumit timp să-i ucidă. Am văzut o hârtie scrisă, dând ordine că dacă sfinții nu se lasă de credința lor ciudată, dacă nu se lasă de sabat și nu țin ziua întâia săptămânii, oamenii sunt liberi după un anumit timp să-i ucidă. Cu ce decret istoric se aseamănă aceasta? Decretul care va fi dat împotriva poporului lui Dumnezeu va fi foarte asemănător cu decretul dat de Ahasveros împotriva iudeilor de pe vremea Esterei. Acest decret începe timpul strâmtorării lui Iacov. Decretul de a-i ucide pe sfinți îi face pe aceștia să strige zi și noapte după salvare. Acesta este timpul strâmbtorării lui Iacov. Decretul de moarte se dă după încheierea timpului de probă. Am văzut că patru îngeri vor ține cele patru vânturi, până când se termine lucrarea lui Isus în sanctuar, și atunci vor veni cele șapte plăgi finale. Aceste plăgi îi pe nelegiuiți împotriva celor neprihăniți. Ei cred că noi am adus urgiile lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ne vor șterge de pe fața pământului, atunci plăgile se vor opri. Se dă astfel decretul de ucidere a sfinților. În cele din urmă, se hotărăște ca într-o singură noapte să aibă loc masacrul universal al Sfântului Bartolomeu. Când protecția legilor omenești va fi retrasă de la cei ce onorează legea lui Dumnezeu, va fi o mișcare simultană în diferite regiuni pentru nimicirea lor. Când se apropie timpul indicat prin decret, Oamenii vor conspira ca să nimicească cu desăvârșire această sectă pe care o urăsc. Se va hotărâ să îi se dea o lovitură decisivă într-o singură noapte, care să aducă la tăcere vocea opoziției și mustrării.